Oh, ja, jag är som återuppstånden från det döda här för att, att snacka lite mörker. Men barnsligt mörker. Lite lättsamt mörker. Mörker med glimten i, i ögat på, på rätt sätt. Någonting som verkligen har biten tagen. Ett, ett mörker som är så stiliserat att det är svårt att motstå. Ja, där är det vi ska husera idag. Och ja, det känns som jag. Är rätt man för jobbet här? Ja, jag tror vi båda känner oss väldigt tillfreds med det här ämnet. För Kan vi ska prata om idag är ju någon som vi har tittat på i ganska många år av våra liv. Eller ja, kanske inte Kan själv utan snarare filmerna som han har gjort. Men även om man kanske inte var lika medveten om vem det var som var bakom kameran när man började titta så så var det ju något väldigt distinkt som man såg på där. Man upptäckte att det är, det är någonting annorlunda med de här filmerna. Det är, en, det är en annorlunda fantasi. Någonting som känns väldigt barnsligt eller åtminstone med ett sinne. samtidigt som de väljer att kasta in många element som jag kanske inte skulle räkna till barnvänliga sådana egentligen. Och ur den här blandningen uppstår någonting som är Ja, många gånger åtminstone är fantastiskt. Mm, ja, det, kanske inte alla gånger, men det, det brukar finnas element vad man än kollar på här som man kan uppskatta i alla fall. För Karn har ett, ett öga för detaljer som jag tycker om, och ja, han har väldigt bestämt. Stämda åsikter i när det gäller hur saker och ting ska se ut och visualiseringen och ja, han har ju skapat en lite av en egen stil mm. eh, som nästan har börjat gränsa till en, en egen genre och eh, det är väl nästan lite så han vill ha det tror jag för han vill eh, ha eh, den här, ja, kanske inte en, en, en gimmick men eh, en, en en personlig prägel på allting som blir hans liksom, vattenmärke. Det, det som gör att man eh, känner igen honom. Eh, och ja, det, det har han ju i alla fall lyckats med tycker jag. I, eh, i så väl eh, det. det... Stora omtyckta filmerna som de riktiga lågvattenmärkena så, så, så finns han ständigt närvaro, man, man känner hans närvaro åtminstone till viss del eh, även om det, det har blivit ja, kanske lite mindre och mindre av eh, den varan med, med de senare filmerna kanske. Och det har alltid varit en stor besvikelse för mig för efter att jag upptäckte den här mannen så blev jag väldigt förtjust i vad han gjorde och jag såg fram emot när han skulle släppa en ny film för han tog ju ofta väldigt god tid på sig. Han, han hade sina passionsprojekt, han ville att det skulle bli snyggt och rätt och ha rätt atmosfär och alla detaljer som nämnt och... Ja, numera känns det som att han bara spottar ur sig saker. Varför vet vi inte? För har han förlorat passionen, varför fortsätter han? Och om han inte har förlorat passionen, varför är han inte mer kritisk i det han gör? Det, mm, det finns saker där som vi inte vet, men eftersom vi inte har hans telefonnummer så har vi lite svårt att ringa och fråga Vad är det du håller på med? Ja, exakt. Det, det kan ju kännas som att han har tappat lite av inspirationen kanske och glädjen kring det här med filmmakandet, men... Ja, när man har varit aktiv i, eh, i så många år som eh, han faktiskt eh, har varit så, så kan man eh, nog känna sig ganska mätt på det här med, med storbudgetproduktioner och Hollywood och eh, alla strapatser som kringgår. Eh, enda film man ska få producerad så ja, energin kanske inte är på topp och eh, när åldern går uppåt också så har man kanske inte allt för mycket... Allt för mycket tålamod och allt för mycket eh, krafter att lägga på eh, produktionen heller. Så ja, vem vet vem, vad som har hänt och vilken väg han har valt att gå och varför. Men eh, ja, det, det, det har hänt saker i alla fall i hans karriär. Och eh, han fortsätter ju att göra film i alla fall. Så att det, det finns i alla fall någonting som fortfarande sporrar honom vad det än må vara om det är, är pengar eller trots allt en, en, en konstnärlig vision eller vad det än må vara så, så finns han ju fortfarande närvarande här och hur hemska man än kan tycka att vissa av hans filmer är så, så är han ändå annorlunda. Han gör saker som ja, kanske inte liknar allt annat man får se till vardags i alla fall. Nej, han är ju väldigt distinkt och det ska han ju ha en eloge för. Det är ju någonting som känns väldigt skönt i det moderna Hollywood. För allt eftersom tiden går desto mer börjar kännas som massproducerat skräp. Actionfilmer som ser identiska ut. Romantiska komedier som ser identiska ut. Rena komedier som är... Ja, inte särskilt roliga om vi ska vara helt ärliga. Det, det finns en viss nedgång där och hur illa man än tycker om den här Skans sämre filmer så är de ju fortfarande någonting som är annorlunda och många gånger är det vad man behöver. Någonting som känns nytt, fräscht, även om det följer hans framgångsformler på många sätt och vis så sticker det ut och... Det uppskattar jag och det är därför som jag ofta försöker ha en, en optimistisk syn på vad den här killen gör. Jag menar, det kommer fortfarande guldkorn, jag vill påpeka det, men det blir glesare mellan dem och fler lågvatten än högvatten. Men vet du vad? Jag fortsätter att vara positivt inställd. Ja man, man vet aldrig med den här herren när det raslar till och han får till en riktig pärla igen så man håller alltid åtminstone ett öga lite smått sneglande på, eh, på hans filmcv och, och, och ser vad är det som kommer härnäst. Mm, kan det vara någonting som höjer honom till skyarna igen? För när han väl får till det så är det någonting så säreget som ja, man njuter av som få andra regissörer. Ja, det är sant. Alltså, jag har nog fått ut mer njutning av hans filmer än många andra regissörers. Där är väldigt få som är på den nivån och det ska inte underskattas. Men innan vi går vidare så är det väl en ganska bra idé att avslöja. Vem ska vi prata om idag? Jo, vi ska ju prata om Tim Burton. Den här säregna lilla stofilen som gått från att, att, att vara animatör till att, att göra sina egna filmer. Som sköts upp till skyarna i slutet av 80-talet och blev... Nästan en ikon och etablera sig på, eh, på, på filmscenen som en av de stora visionärerna och ja, som har kämpat vidare ända sedan dess och stjärnan har väl kanske börjat dala lite grann på senare år kanske men eh, som sagt han är fortfarande här och han jobbar fortfarande och jag misstänker att många av våra lyssnare skulle påpeka att den här stjärnan har nog börjat dala betydligt tidigare än ja, nyligen. Mm. Och det är ju en personlig smaksak vad man tycker om hans filmer naturligtvis. Jag kan tycka att det finns fortfarande små guldkorn här och där i det moderna han gör men jag förnekar inte, han är inte den man han en gång var. Han producerar inte den kvaliteten han en gång gjorde. Vad det beror på, ja som sagt, det finns många teorier, det finns många tankar och funderingar men det är inte det vi ska fokusera på. Det här ska inte bli någon slags minidokumentär över Tim Burton, hans liv och levande och allt möjligt annat. Vi ska hålla skvallret borta från podden och istället fokusera på våra intryck av hans filmer. Vilka vi gillar, vilka vi inte gillar. Varför, vad som gör dem speciella, intressanta. Eller vad som gör dem... Till små katastrofer, för eh, ibland måste man faktiskt beskriva hans filmer på det sättet. Men som sagt, det här är ingen minidokumentär. Skulle det varit det kunde vi lika gärna ha suttit och läst hans biografi på IMDb och Wikipedia och, och hur kul hade det varit. Nej, vi väljer att fokusera vårt snackavsnitt på mannens filmer och vad vi tycker om dem. Ja, och vi båda har ju en relation till hans filmer här och ja det, det började väldigt tidigt för, för min del som liten skolparvel när, när Batman skulle ha sin, sin stora premiär. jag för mig att det var den första Tim Burton-filmen jag såg. Jag är lite osäker på om, om Beetlejuice kanske hann hinna före, men jag tror att det var var den stora fladdermusen som ju blev hans stora steg in i, i rampljuset som, mm. som var min, min första upplevelse där också Och, Ja, det var mäktigt för eh, en unge som, som unge Pavo och, att och, och få uppleva. För eh, just det här med serietidningsfilmer var ju ingen höjdare under eh, 70-80-talet direkt. Det var inte mycket kvalitet här, tidigare. Men helt plötsligt så, så kommer det en sån här hejdundrande rulle som känns så här mörk och dyster men ändå full av liv och intressanta karaktärer. Någonting som betyder någonting kändes det som och som var en sån, sån visuell upplevelse också. Det, det kändes eh, i mina ögon i alla fall som att serietidningen hade fått liv och det var, var riktigt spännande för min del. Det är nog Batman som var min första Burton-film också. Åtminstone så, så långt jag kan se tillbaka. För den hade ett väldigt distinkt uttryck som, som jag fastnade för. Blev väldigt förtjust i. Och jag hade ungefär samma upplevelse. Det här var en serietidning som fått liv. Helt plötsligt hade allt tuschet på sidorna hoppat ut och fått liv och börjat röra på sig. Och ja, Burtons distinkta visuella stil fungerade ju väldigt bra med Batman. Den här gotiska arkitekturen, alla de mörka kontrasterna och hur man bygger upp bilden och liknande det kändes bara så otroligt rätt. Och det var ju ett stort steg från klassisk Batman på, på tv-skärmen vid den här tiden för Fram tills dess var det ju Adam West mer eller mindre som hade satt sin prägel på hur Batman skulle se ut på film och på tv och det är ju en betydligt roligare form av Batman kan man ju säga. Den är ju väldigt, väldigt avsedd för barn medan Bötons version var en vuxen film och... Det är väl där många av problemen uppstod för när han gjorde uppföljaren Batman Returns så fick han ju extremt mycket kritik för här var det ju många företag som hoppades på att få tjäna pengar, att sälja leksaker och liknande men det var ju inte direkt en barnfilm så då tusen säljer man det till barn. Ja precis Speciellt pingvinen i Batman Returns Det är ju som en skräckfilmsfigur Egentligen Och ja Hur ska man kunna marknadsföra det Till en yngre publik Det är ju den stora frågan Så det, det, det slog ju hus i där när, när Batman Returns kom För ja, man, man kunde ju inte göra någonting med, med det visuella materialet Man hade där Man var ju tvungen att göra egna varianter av karaktärerna för att kunna sälja det till ungarna. För äh, Tim Burtons version den var ju alltför barnförbjuden och, och där, där begravdes äh, Burtons tid som, som regissör av äh, av läderlappen för äh, det, det behövdes lite, lite mer barnvänliga toner och äh, Burton var kanske inte så äh, villig att rucka på, på sin vision av det hela så han fick jag snyggt och lätt gå åt sidan här för att jag bana väg åt det som sedan skulle leda till eh, franchisens undergång nästan tills eh, den återuppstod ett, ett årtionde senare men ja eh, Burton han eh, han gjorde ju sin grej där och det kan jag absolut respektera och att Någonting som egentligen inte har med, med filmen alls att göra med, med industrin som helhet ska komma in och börja diktera hur... Hur filmen ska se ut, vad, vad det ska innehålla, det, det känns ganska absurt i mina ögon. Även om de ju naturligtvis står för en, en stor del av budgeten säkerligen. Ju. Men eh, jag tycker ändå att ja, ger man sig in i en Burton-film även i början av, av 90-talet så var man väl ganska medveten om vad han tenderade att presentera för sorts material. Ja, för jag kan inte riktigt komma på någon film som han har gjort som känns överdrivet barnvänlig. Det skulle väl vara Pee Wees Big Adventure mm. och det är väl snarare undantaget än någonting annat. Visst, den är ju barnvänlig men han fick ju ändå med en hel del ganska skräckinjagande saker i den om vi säger så. Han, han satte sin prägel. Men det är ju den enda filmen. Alla andra känns ju väldigt tonårs- och vuxenorienterade. Både med sina teman, sina bilder, sina val och sina historier. Och därför så är det någonting som har förvånat mig. Hur mycket jag än funderar på det. Hur man kunde välja en sådan regissör till någonting som skulle vara väldigt barnorienterat. Mm. Jag menar, efter att ha gjort Beetlejuice och efter att ha gjort Edward Scissorhands- då borde han ju ha satt en prägel som borde ha gjort att eh, filmstudiosen tänkte: Vet ni vad? Den här killen gör schyssta grejer, men vi kanske inte ska hänga upp att sälja barnleksaker på honom. Det är nog ingen bra idé. Nu är ju den stora dramatiska förändringen här att de valde Schumacher istället som regissör till Batman Forever och Batman och Robin. Och vi vet ju, vi vet ju båda hur det gick. Man kan ha åsikter om Batman Forever, där finns fortfarande vissa Burton-vibbar, han var väl producent för den filmen om jag inte minns helt fel. Men mm. man kan fortfarande se vissa element kvar, men tjummascher börjar komma in och ja, desto mindre vi säger om Batman och Robin, desto bättre. Ja, det, ja eller, det hade varit ganska roligt att djupdyka ner den filmen också och fullständigt diskutera den för det är, det är kaotiskt och det är rörigt och det är så yberfånigt så jag vet inte vad jag ska bli av men så det är en upplevelse i sig men det är mig ingenting Burtoneskt över det hela utan här har man verkligen gått, gått så långt ifrån Burton's Batman- som ja, Schumacher överhuvudtaget kunde göra, tror jag. Eh, så det, det, det var hans val. Och eh, ja, där dog eh, den filmserien i alla fall. Eh, så, så Burton tillförde ju någonting. Så fort han lämnade Batman-franchisen- så började ju dala neråt. Så det, det fanns ju tydligen någonting i hur han såg på- på Batman hur eh, det presenterades som talare till ja, både kritiker och åskådare. Eh, För ja, han, eh, han blandar ju, eh, vad ska man säga, mogna teman i hans Batman-filmer med eh, det här lekfulla. För det, där, det finns ju fortfarande något... Något levnadsglatt i allt mörker som han presenterar. Och det är alltid lite smått Och eh, han, han gör världen till sin egen. Och det känns som något, något utöver det vanliga sättet som han, han bygger världar på. Både med, med berättandet men eh, särskilt med, med bilderna han, han skapar. Så, så är det någonting som klingar så... Eh, ja, vad ska man säga, sagolikt, för det känns ju nästan som en saga man tittar på eh, samtidigt är det någonting som eh, jag klingar rätt någonting som man kan ta till, till sig i eh, mm. hans Batman filmer också där. så att det, är, det är skoj det är allvarligt det är eh, drama det är action det är den särregna blandningen som eh, jag tror gjorde att, att Burtons filmer fungerar så väl och fungera väl gjorde de ju för de var ju väldigt distinkta och väldigt köttiga att bita tag i. Det var mycket att eh, dissekera och prata om och fundera över. Och just när det gäller det barnsliga så tror jag att... Eh, det beror på att han försöker ha ett, ett sinne åtminstone i hans tidiga karriär. Hur ser ett barn på en sån här historia? Och det stämmer fortfarande överens med det mörka, för ett barn kan ha fruktansvärt mörk fantasi, även om den kanske inte går till de absolut värsta sidorna av det mörka. Men mörkret finns där, samtidigt som det finns det lekfulla och liknande. Har man den inställningen när man tittar på hans eh, filmer så blir det ganska tydligt att han, han pratar med sitt inre barn i många av filmerna. Och det, det är nog därför som det har blivit så magiskt. Jag menar se på en film som Beetlejuice. Det är en läskig film på många sätt och vis. Det händer saker som är läskigt. Folk dör och ögon ramlar ut ur sina hålor och det vanställs och allt möjligt annat. Men det görs med en sådan komisk charm och lättsamhet och glädje att man ibland glömmer bort att det, det är ganska groteska saker man ser på egentligen. Mm. Här tycker jag det är väldigt tydligt att Bertons barnas har varit framme och det är ju därför som filmen känns så, så lekfull samtidigt som den är ganska hemsk. Ja, det, det är Burton lite grann i, i ett nötskal. Eh, lekfull men hemsk. Eh, det, det kan jag absolut skriva under på. Och, och Burton, ja tidiga Burton, det, det var ju den här vuxna karn som väglade och växa upp fullt ut. Det, det verkar vila lite Peter Pan över Burton. Mm. Eh, och det är väl nästan när man upptäcker att det här barnasinnet kanske inte är så väldigt närvarande längre i hans produktioner som man också känner att kvaliteten dalar lite grann när Burton börjar komma till, till åldern lite mer och börjar känna sig- ja, mer vuxen- då eh, är det inte alltid- det, tonen klingar rätt- i hans filmer det, ja, det, det är någonting som saknas ofta då. Eh, med undantag naturligtvis. Han har fått till ett par riktiga bra filmer sedan dess också. Men eh, ja, det, det är den här den barnsliga synen på, på saker och ting som var hans signum i, eh, i Hans tidiga karriär och som han verkligen slog mynt av och, och gjorde till, till sin grej. Eh, och eh, som du säger: i, i Beetlejuice: det är, eh, det är ju en, en en, en skräckfilm på barn i, i, i stort sett eller mm. ja, kanske inte för barn men de något äldre i alla fall det, det är <laughs> eh, hemska saker vi får se och eh, makabra situationer vi bevittnar men som du säger allting görs med med den här komiska skärmen att det snedvis precis så pass mycket att det blir underhållande i istället för skräckinjagande och det är, är Burton så fanatiskt bra på man kan ju också se samma sak i Edward Scissorhands för mm. även om det är en väldigt vuxenorienterad film det är också med mycket av det som händer och teman och liknande så har det fortfarande synen på, på väldigt mycket av det som händer. Många av rollfigurerna är lite tolkade så som ett barn skulle återge dem och det ger ju en viss distinkt känsla för både uttryck och skådespeleri och liknande. Och det är ju också i den filmen där han på många sätt och vis etablerar att han har ju ett visst ag mot det normala, om man kan kalla det så. Han visar ju väldigt tydligt att om du är någon som bor i radhus och lever ett vanligt liv, arbetar, kommer hem, har hus, har fru, har barn och så vidare, den standardfamiljen eller kärnfamiljen, då är du inrutad. Det finns inget spännande där. Du kan vara en snäll människa, du kan till och med vara en riktigt bra människa, men... Där är något, något dött över dig. Mm. Det är när du vågar vara annorlunda och bo annorlunda och uttrycka dig annorlunda som du på något sätt finner din fulla potential. Ja, ja men exakt. Eh, när man är, är den här eh, normala personen det, det verkar Burton se som någonting som inte egentligen existerar. Vi är alla udda och säregna och för att och passa in i det här ja, inrutade samhället med så påträngande regler och annat så måste vi försöka oss själva och, och bli ja, någonting vi egentligen inte är för att för att vara sig själv så måste man bejaka sina, sina egenheter och det är det han slår mynt av mycket i, i Edward Scissorhands och andra filmer också det, det är de, de udda personerna som är mest levande som verkar få ut mest av livet också. Och mm. ja, det gick han ju vidare sen också när han eh, skulle ta och visualisera Ed Woods liv. För där har vi också ett unikum som heter Duga som gick sin <laughs> egen väg. Och eh, verkar trivas hur bra som helst med det åtminstone till en början även eh, om han hade lite svårigheter så... Eh, så har han inga problem med att vara sig själv och det är ju en stor del av den Ed Wood som Tim Burton har valt att fokusera på också. Och det är ju en väldigt intressant film som vi har pratat om tidigare. Och jag minns att vi pratade om hur realistisk den filmen är gentemot den faktiska Edward. Hur det här egentligen gick till och vad Tim Burton väljer att visa kontra vad han inte visar och så vidare. Men det är ju ändå en, en väldigt speciell herre som har porträtterats väldigt, väldigt väl av Johnny Depp. Och det var väl den andra filmen, om jag inte minns helt fel, där Burton lät Depp ha huvudrollen. Och det är ju här ett väldigt, väldigt speciellt samarbete på något sätt börjar. Och tyck vad man vill om det. Jag kan tycka att det är lite tråkigt när en regissör återvänder till samma skådespelare om och om igen. Det är ju en sak om man har skapat filmer som verkligen passar de här skådespelarna. Då är det väl en sak. Men det har snarare känts som att han, han trycker in dem i filmer som de kanske inte är helt lämpade till om vi säger så. Där finns saker på den här listan som vi säkert kommer att nämna i faten. Men hur mycket jag än kan uppskatta Johnny Depp i en roll som är, ja, passande för Johnny Depp. Så, mm... Han, han kan göra bra saker men han kan inte göra allt och det borde faktiskt Burton vara medveten om. Ja, vad ska man säga? Alltså Johnny Depp det är ju en, en bra karaktärskådespelare. Han kan förvandla sig själv eh, väldigt väl i många fall till, till de roller han spelar och, och skapa eh, någonting här, eget, någonting som vi, vi inte skulle förknippa med, med, med Johnny normalt sett. Han kliver helt bort från sig själv och, och, och skapar ett nytt liv i stort sett. Och, och, den aspekten kan ni kan uppskatta i alla fall. Och det var väl det som Tim Burton föll för också och ville, ville leka mer med och se vad, vad Johnny var kapabel till och hur roligt hon kunde ha tillsammans. Men Ja det ballar ur lite grann om man säger så med, med tiden för det, det blev ju Edward Scissorhands, det blev Edward det blev Sleepy Hollow och det är ju ändå ganska lågmälda depp. –prestationer i de filmerna. Mm. och Sen går vi ju vidare när de fullständigt ballar ur– –och det inte verkar finnas några gränser för– eh, –vad man inte får passera i, eh, i, i, i skådespeleriet– –när vi börjar prata Willy Wonka i, i Charlie and the Chocolate Factory– –när vi går in i Alice in Wonderland– –som jag faktiskt inte har vågat se– där eh, där blev jag lite skrämd fem minuter in i filmen och, och tryckte stopp. Och kände nej, nu, nu får det nog vara bra här. Jag, jag vågar inte kolla mer på det här. Och sen har jag faktiskt satt eh, Burton lite grann på, på is efter det. Eh, men eh, den här eh, stegringen av eh, galenskaper tillsammans med, med Johnny Depp det har... Eh, Ja, det, det, det har nått sina mest extrema nivåer nu. Hoppas jag åtminstone att de, de har lekt färdigt nu och, och kan göra någonting annat. Och, ja, det, det var skojigt till en början men ja det, det, det gick lite grann över styr kan jag tänka. Problemet är väl att han stoppades in i roller som han inte var helt rätt för. Och mm. när det kommer till Depp så... När han hade spelat Jack Sparrow i um, Pirates of the Caribbean-filmerna så är det precis som att nu måste alla hans roller vara mer eller mindre Jack Sparrow. Det är samma speciella gångstil, det är samma udda sätt att leverera olika repliker på och så vidare. Och visst, det är excentriskt, det är speciellt, det kan vara riktigt underhållande. Men när alla rollfigurer som han gestaltar mer eller mindre har samma maner så blir det... Bara chatigt och tråkigt, varför inte göra någonting nytt, varför inte testa någon ny väg Men ja, funkar det så funkar det och jag antar att Johnny Depp blir lite typecastad där Eller så bara är han så excentrisk och vägrade att skådespela på något annat sätt Jag vet inte Men eh, vi kan väl säga som så att The Mad Hatter i Alice Underlandet är ju mer eller mindre än Jack Sparrow och det var jag inte särskilt imponerad över. Tyvärr kunde jag inte trycka på stoppknappen för jag satt i biosalongen och den filmen för första gången. Men tro mig, jag, jag, jag ville ha en, en stoppknapp och en spolknapp under den filmen för det var, det var en smärtsam upplevelse på många sätt och vis. Uff, jag, jag kan förstå det men, men någon gång ska, ska jag också eh, pina mig igenom det där och bara se vad i hela världen eh, det handlar om i, i slutändan där i alla fall så eh, när jag känner mig stark nog ska, ska jag ta och trycka playen igen på, på Alice men eh, ja det kanske tar ett litet tag. Men eh, jag vill även sticka in att innan Alice så, så fanns det ju faktiskt en kollaboration där det var lite mer nedtonad Johnny Depp också. För vi hade ju musikalen Sweeney Todd där eh, som kom mellan Charlie och, och Alice som eh, var en mer... Eh, ja eh, jordnära eh, porträttering även om det då var en, en, en musikal med en Johnny Depp som, som kändes mer naturlig och som fungerade. Mm. Så där var det lite grann som att eh, det började klicka i, I rätt spår här igen och man, man kände lite vibbar från deras tidiga samarbeten och det, och det kändes att när de här två verkligen hittar rätt material att jobba med då, då fungerar det verkligen. Jo men som sagt Johnny Depp i rätt roll fungerar alldeles utmärkt och... Jag menar, Tim Burton är en fantastisk regissör som kan göra väldigt mycket. Och tillsammans kan de uträtta stor stordåd. De måste bara veta vad de håller på med. Och jag vet inte vad de gjorde i Alice. Och desto mindre vi pratar om Kalle och chokladfabriken, desto bättre. Det är nog en sån där film som vi kommer att peta på vid något tillfälle. Men när det blir, det återstår att se. Det är bara det att det, det blir det blir för mycket utan att ha rätt typ av innehåll det är precis som att Burton har tappat greppet om det här sinnet som vi pratar om. Och istället försöker han att på syntetisk väg återskapa det. Jag har den här typen av stil och visuellt arbete i de gamla filmerna. Om jag stoppar in det så borde det vara tillräckligt för att folk ska tycka att det är en, en klassisk Tim Burton-film. Men det handlar mycket om manuset. Det handlar mycket om uttrycket och atmosfären. Och även om det visuella... Jag kan ha enormt mycket att göra med det så är det ju inte det enda. Och det ser vi ju i saker som Beetlejuice och Edward Scissorhands och för att inte tala om Sleepy Hollow som jag är väldigt förtjust i. Och där har vi ju också Johnny Depp i en av huvudrollerna men där är han lite mer återhållsam och ska på något sätt spela ja den enda allvarliga och seriösa personen bland väldigt många som är ja vidskepliga och rädda och tror på monster och spöken och allt möjligt annat. Där ska han ju vara den, den rationella även om det visar sig att ja, naturligtvis är ju trolldom och allt möjligt annat oknytt inblandat. Men... Där har vi någonting som, som fungerar och där har vi kanske det som gör att det fungerar, att man tillåter inte Johnny Depp att flippa loss fullständigt och Tim Burton får inte lov att flippa loss hur som helst heller. Där måste finnas något mått av kontroll i galenskapen och mm, kanske är det det som slår så fel senare, jag vet inte. Men det stora fallet börjar väl med Apornas planet runt. När var det 2001 som den kom? Hans ny tolkning av den gamla klassiska sci-fi-serien som jag inte mottog särskilt väl om vi säger så. Nej, det, det var en lite smärre chock för alla, för, tror jag, när äh, Apornas planet presenterades som man fixerade och tänkte, va? Vad va, va, va är det här? Vad har hänt? Karn som inte kunde göra något fel har fullständigt kollapsat här. Vad va har hänt? Är det här verkligen en Tim Burton-film? Vad va, va håller Karn på med? Det, det var mycket frågetecken efter apornas planet. Och med all rätta för det är en rörig jämrandsfilm där. Och... Jag, jag förstår eh, vissa delar av eh, Burton's val men eh, det, är, det är mycket konstigheter där och saker han har valt att fokusera på som... Nej, det, det, det bara känns vidrigt och ja, det, det är en vidrig produktion över överlag när man ser på den här. Det, det spretar åt alla möjliga håll och nej, det de olika eh, grenarna och eh, karaktärerna i, i berättelsen det, det funkar inte riktigt tillsammans här och det, det, blir, bara, det blir bara konstigt och, och platt och nej inte ett det här så eh, det här var en, en, en film där man kanske inte kände Burtons närvaro lika mycket för eh, vi har inte det det gotiska direkt i, i apernas planet och det var väl en, en smärre chock för systemet bara det som, som tittare men när man sedan ja, presenterades för en berättelse som inte var så, så väl avvägt som hans tidigare så, så rygga man tillbaka ännu mer och det blev bara värre och värre nästan ju längre filmen gick. Så det var ju hans första riktiga magplask som, som regissör och ja, det, det är väl fortfarande en av hans värre filmer i mitt tycke i alla fall. Det stora problemet är väl att han gick väldigt mycket ifrån sin stil här. Man, man känner inte honom i filmen, precis som du påpekar. Och även om han har ja, ett öga för detaljer även i den. För det finns ändå element i Tim Burtons version på Apornas planet som jag. Jag ändå kan uppskatta men summan av delarna det blir inte någonting större utan det känns snarare som att de, de havererar gentemot varandra. Där, där är saker som, som bara inte blandas ihop och det är väl för att han försöker göra en mer klassisk actionfilm eller sci-fi film eller hur man nu vill beskriva den för den har ju väldigt många olika element. Burton har ju gjort filmer med actionmoment som har fungerat men kanske försökte han vara mer normal, om man säger så. Någonting mer typiskt för Hollywood, men ja, nah, det, det funkade bara inte. Jag har sett den filmen en gång den imponerade inte alls och jag har inte valt att återbesöka den. Det är ingenting jag planerar att göra och såvida du inte är väldigt sugen så kommer det nog inte att plockas upp i, i den här podden heller, men... Ja, det är ju det första magplasket på allvar. Och det ledde väl till att han kanske drog öronen åt sig och försökte vara mer sig själv. För därefter så gjorde han ju Big Fish. Och det är ju en film jag uppskattar väldigt mycket. Det är ju ett, ett väldigt vackert drama där... Eh, Burton är lite mer återhållsam med sin egen stil absolut men den finns fortfarande där på många sätt. Men man ser ju å andra sidan historien berättas där i två olika versioner där sagoversionen har en definitiv burtonesk känsla. Mm, ja det har den ju onekligen och eh, även om man inte annars eh, kanske känner den, den visuella stilen av Burton i, eh, i den... Ja, mer verkliga eh, värden i Big Fish så så finns ändå känslan av honom där i, i den lekfulla attityden med, med allvarlighet kontra allvar och i, i den balansen som ständigt finns i, i Big Fish och det är det som gör att den, den fungerar igen. Så det känns som, som Burton verkligen fixar en, en tankeställare efter Planet of the Apes och han eh, kanske blir medveten om att han... Han hade blivit en av de, de normala regissörerna eller normala personerna som han hade hånat eh, lite grann i tidigare filmer. För det, det kändes verkligen som att han hade försakat sig själv för att bli eh, den här eh, vanliga storbudgetregissören. Och mm. sen blev den betydligt mer avskalad film efter det. Eh, ner i budget och, och bara fokusera på, på någonting som betydde någonting för, för Tim Burton. Istället och eh, gör något som då nära hjärtat. Och Big Fish verkar ju verkligen vara det. Det är bara osar kärlek till, till materialet här skulle jag säga. För eh, mm. varenda karaktär är så omsorgsfullt eh, upparbetad här och presenteras med, med värme. Och ja, det, det är så intressanta figurer som... Eh, Presenteras på, på bästa möjliga vis och där är en, en finurlig berättarstruktur på det hela som binds samman av... Jag kanske inte eh, de mest ståtliga bilderna med, med enorm wow-faktor men enormt stiliserade bilder i alla fall som... Eh, Känns burtoneskt även om det inte är. Det är gotiskt och mörkt men man känner hela tiden hans närvaro genom filmen. Så det är ju en, en riktigt välkomponerad historia som blev en, någonting som, som fick hjärtat att klappa lite extra och man fick som tittare pusta ut och känna ah. Han är tillbaka igen, han har, han, han har hittat rätt väg, han, han har valt att, att gå den här vägen det, vilket ju var, var nytt med en sån här lågmäld historia för, för Burton men jag blev ju också fullständigt förälskad i, i det jag fick uppleva i Big Fish så det var, ja, det, det, det var en, en liten favorit måste jag säga. Och det är ju också en film som jag och Thomas har suttit och podcastat om och pratat väldigt, väldigt mycket. Så det kan ju vara en rekommendation om man vill kolla upp den saken. Host, host, herkel, herkel. Lite promotion, host, host, herkel, herkel. Men om vi ska prata film som kanske inte sticker ut, även om den är väldigt distinkt. Så har vi ju faktiskt hoppat över Massa Attacks som han gjorde. Och det är väl inte en av hans bästa filmer men jag skulle vilja säga att det är en ganska underhållande film med många val som är väldigt udda i filmbranschen. Att till exempel välja att ha ihjäl alla de stora skådespelarna och låta ja, de små vara de som för det mesta åtminstone överlever. Det är ju en, en annorlunda sak särskilt i Hollywood. Och ja... Den är väldigt distinkt, den är väldigt annorlunda, men den är väldigt Mars Attacks. Den är ju sitt källmaterial, såvitt jag vet, väldigt troget. Mm, ja, det kan jag nog tänka. För ja, det, det finns inte ett uns av allvar i, i Mars Attacks egentligen. utan Här är det bara fett som som gäller här och det är fullkomligt parodisk eh, film som, som driver med, med både sig själv och, och rymd invasionsfilmer eh, överlag och sådär. Och mm. där finns ju inte en enda person förutom... Eh, Ja, vår uh, unga huvudrollsinnehavare som inte är en överdriven, skruvad karikatyr av sig själv heller där. Och ja, det, det är bara galenskaper i, i Mars Attacks så det måste man ju vara, vara medveten om och kunna uppskatta. Men det blir en, en särregen och speciell resa om man... Om man lyckas eh, verkligen ta den till sig och ta den för, för vad det är. Det, det kan bli för mycket för många tittare. Jag tror lite mig själv inräknar också faktiskt. För jag har en, en tendens att tröttna lite halvvägs in i, i Mars Attacks. <skratt> men ja, det, det, är, det är sån fart och sån fläkt och eh, sån tempo att eh, man, man gärna sveps med annars. Jo, men den är ju Tim Burtons kärleksbrev till gamla sci-fi-filmer, 50-talet och 60-talet och så vidare. Många utav elementen som vi pratade om i till exempel The Iron Giant, där de plockar upp vad som var sci-fi vid den tiden, det finns ju här också, men överdrivet på ett helt annat sätt. Och... Det kan jag uppskatta. Är det en seriös film på så sätt att det finns en, en gedigen historia, en gedigen kova, ett gediget slut? Nej, det, det gör det inte. Det här är en B-film, men det är en B-film med flit och det kan jag. På många sätt respektera. Det är inte min favorit. Bland Burtons filmer. Men jag, jag kan ändå se det han försökte göra. Och det skojfriska. Och det avslappnade. Och det, ja, det metaforiska ryckandet. På axlarna och säga. Ja vad tusan. Ha kul. Varför inte. Och det är någonting som jag saknar. I Hollywood idag. Och det är någonting som gärna. Hade fått komma tillbaka. I en eller två filmer, inte hela Hollywood det hade blivit fel fast på andra hållet ja fast du vet hur, hur Hollywood fungerar, börjar en så kommer alla andra och apa efter så illa snabbt så snart är man helt översållad med, med sådana filmer så ja, det, var lite försiktig med, med det du önskar Danny för det kan komma som en spark i baken efteråt när man, man ser konsekvenserna av det hela men ja, Mars Attacks är en film som, som står ut lite grann på, på Burton's resumé på det sättet att den den inte riktigt hör samman någonstans. Den, den står in, på en plats för sig själv och bara pekar finger och, och räcker tungan åt alla andra filmer runt omkring. Vi, vi bara latchar lite här och har roligt och det känns lite som det, det har varit den inställningen lite som, som Burton och, och Depp har haft i, i deras senare produktioner också lite grann. Att nu ska vi bara ha skoj här en, en, en sväng med den här enorma budgeten och se vad vi kommer undan med. Och ja, det, det var nog på den vägen det, det bara lite ut för, för, för deras del. Ja, ett bra exempel på det är väl The Dark Shadows som... Ska bygga på någon form av tv-serie som gjordes för väldigt länge sedan. Det är åtminstone vad jag har hört. Jag har Ingen pil på det alls och jag har inte bemödat mig att kolla upp det, varken före jag såg filmen eller efter. Jag tyckte att det var ett lite udda filmval att göra även för Tim Burton men jag tänkte, vad tusan, jag hyr filmen och ger den en chans. Jag såg den och den lämnade väldigt mycket att önska. Nu kan det vara så, om det här verkligen har varit en tv-serie från början och detta är ett slags kärleksbrev till den här serien, att Burton är väldigt hängiven. Han, han kan ju vara det, han kan ju vara väldigt noga med detaljer och att försöka återskapa saker på rätt sätt och så vidare. Jag har ingen aning. Och det verkar inte en stor del av eh, besökarna som såg filmen heller har haft för den blev väl ganska så illa omtyckt. Eller ja, den blev ju inte favoriserad på något sätt och jag förstår det för det är också en väldigt rörig film som försöker åstadkomma väldigt mycket på väldigt kort tid och... Ja, man ska försöka göra sin historia så strömlinjeformad som möjligt för att den ska vara förståelig. Eller åtminstone så ska huvudhistorien vara spjutspetsen i den. Sen kan man slänga in sidohistorier och liknande. Jag tycker det känns som att man försökte göra för mycket med Dark Shadows och slutresultatet blev... <sighs> Ugh, ja, det är en film som kom efter Alice in Wonderland så då hade jag lagt Burton lite grann åt sidan så Dark Shadows har jag inte ens tittat på i en minut. Så den, allt efter där fram till vi plockar upp Miss Peregrine till podden här och skulle prata det har jag inte ens susning om när det gäller Burton men jag har ju hört pratas om Dark Shadows och... Ja, den, den något ljumna inställningen som alla verkar ha till, till den filmen att det, det finns mycket positiva aspekter med, med filmen men att det är, det är allmänt rörigt och, och dåligt flyt i, i det hela där och Ja, det, det är ju i den perioden då Burton verkligen tycks halta. Att han, han försöker kanske hitta tillbaka till, till det som gjorde honom populär en gång i tiden. Och att det, det, det blir allt mer konstlat ju, ju mer han försöker här. För det, det har ju varit både Alice och, och Dark Shadows där där han försöker... Eh, Återskapa element från hans eh, tidigare filmer men eh, där det, det bara inte har fungerat så här har, har Karl eh, tydligen helt tappat eh, det här barnasinnet som gjorde att han, han, han kunde få, få rätt eh, känsla på, på materialet. Ja, för känslan är verkligen över hela kartan här. Det, det finns klassisk böten i Dark Shadows och även i Miss Peregrine, absolut. Men sedan är det en massa andra influenser som inte riktigt blandas väl med hans stil. Och jag vet inte riktigt vad det är man tänker. Antingen så har han tappat stinget, vilket vore väldigt tråkigt för som nämnt så har han ju faktiskt talang att göra väldigt fantastiska saker- eller så är det som så att där är studioinblandning. Och det är ju tyvärr inget ovanligt. Ofta så kommer ju kostymerna ner från kontoren och ställer krav och har en massa åsikter. Och är ja, väldigt snabba med att förstöra en vision om de tycker att det låter som att det här kan vi inte tjäna pengar på. Många gånger hade de förmodligen tjänat pengar på att låta konstnären i det här fallet få göra sitt. Men... Eh, Nej, de väljer att blanda sig många gånger och slutresultatet blir ju oftast väldigt blurrigt, haffigt eller trasigt på många sätt och vis. Vi har många exempel genom historien med den typen av filmmakande och man, man tycker ju att de borde ha lärt sig någon gång. Involvera inte på det kreativa, där har vi en vision som försöker skapas. Är det inte den visionen ni vill ha... – Varför anställde ni den här regissören då? – det kan man ju tycka, men eh, ja, samtidigt så, så eh, behöver många regissörer ett ganska tydligt strypkoppel också för att eh, fullständigt förlora besinningen och gå åt alla möjliga håll. Mm. Eh, så i många fall behövs det ju eh, bra producenter som håller styr på, på produktionen så att det, det inte fullständigt havererar. Mm. Eh, så att det, det, det är ett vågspel även där. Det kan ju bli allt för mycket. Påtryckningar från studion. Bara för grund att de, de är, är rädda för sin investering här. Och mm. eh, försöker se saker från, eh, från diagram och eh, affärsunderlag och, och allt sådant istället för att fokusera på eh, själva produktionen hur man bäst. Eh, Realisera dem på, på bästa möjliga sätt istället för att bara se till målgrupper och inkomstbringande och sådant. Men ja, det det är lite så det, det alltid har varit och alltid kommer att vara tror jag. När man har det kreativa kontra eh, eh, det ekonomiska så eh, ja de måste gå hand i hand och det blir ofta ofta där däremellan. Och det har säkerligen varit så i, i Tim Burtons karriär också på ett eller annat sätt. Och eh, ja, ser man till just Miss Peregrine så vet jag inte... Hem som står till skuld för det hela där faktiskt. Det filmen som jag tycker är, är den som kanske saknar mest av Tim Burtons stil. Där man knappt känner hans närvaro alls någonstans i produktionen. Det kan glimra till lite på det, det visuella planet så att man, man, man får en... En, en, en vag påminnelse om att det här är en Tim Burton film men eh, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children är annars så, så andefattig och tom att mm. eh, det, det är svårt att tänka sig att en, en visionär som Tim Burton sitter i registolen där. Ja, för det var ju verkligen en film som kändes som klippt och skuren för Tim Burton. Mm. Gotisk, udda barn med udda utseende som kunde göra udda saker in i en värld som gjorde det möjligt att ha hans kontraster. Det fantastiska jämt emot det ordinära och tråkiga. Det kunde ha varit någonting så fantastiskt. Och så blev den väldigt mä aktig upplevelse. Jag begriper det inte. Vill man ha en noggrannare genomgång så rekommenderar jag att lyssna på vårt prat om den. För vi har ju faktiskt gjort ett avsnitt om Miss Peregrines Home for Particular Children. Och det var ju det, det, det stora intrycket där. Att det, det gav inte så mycket. Det kändes inte så mycket till Burton. Det kom som en chock efteråt att han var involverad i den. Där jag tänkte, va? Va? Det, det, det märktes ju knappt i så fall och kunde ju ha varit så mycket, mycket mer. Men jag vill understryka att jag, jag håller med dig om att en regissör behöver strypkoppel så att de inte fladdrar iväg hur mycket som helst. Men jag tycker att det är en distinkt skillnad mellan att ha en bra producent som förstår vad regissören vill åstadkomma... Men hjälper dem att kanske göra det lite mer realistiskt mm. och tillminstone ekonomiskt och görbart och vilka resurser som står till förfogande och liknande. Det är en helt annan sak när kostymnissarna som håller i plånboken springer in och ställer krav på hur det ska göras och hur det ska berättas och liknande. För då vet man att det finns krav som... Snarare ligger till marknadsföringens fördel att man ska kunna producera leksaker eller man ska kunna producera tv-serier baserat på någonting, serietidningar, flingor, klistermärken, allt möjligt annat. Det blir mer för merchandisandet än filmskapandet. Men jag tycker att det, det märks en distinkt skillnad när det ena har varit involverat eller när det andra har varit där. Och i Börterns fall kan jag tycka att det, det känns mer som att studiohöjdarna har kommit och avbrutit än att det har varit en producent. Det är min personliga tolkning av det men ja, jag, jag ser en viss skillnad på de två. Mm. Ja det, det må så vara. Ja, producent som, som producent i, i vilken befattning de än är så ja, det, det, det kan gå åt, åt vardera håll. Det, det finns ju de eh, högre upp och som är mer bortkopplade från själva produktionen som kan ställa till det ofantligt mycket för en filmproduktion där det bara kastas ner idéer om hur filmen ska utformas för att passa in i deras planer. Där kan ju verkligen all kreativ energi försvinna och det bara blir ett, ett, ett, ett tunt skal kvar av en, av en berättelse. Sedan finns det ju producenter som är mer involverade i processen som är närmare eh, själva inspelningen och, och förstår och, och försöker strukturera upp det hela eh, och, och få folk att kanske inse begränsningarna man har också. Just ordet begränsningar är, är väldigt viktigt i, i filmproduktion så att man inte bara förlorar sig i, i drömmarnas värld och att allt är möjligt för ja, allt är inte möjligt om man inte har obegränsat med pengar så någon måste verkligen stå där bredvid med, med räknedosan också och se åt vilket håll det verkar. Jo, alltså hur mycket jag än kan förstå att man vill realisera sin dröm och inte behöva tänka för mycket på det, på det världsliga som pengar så, så är det ju väldigt viktigt att försöka hålla ihop en budget också särskilt i, i situationer då man har väldigt mycket pengar till sitt förfogande för eh, är man klumpig kan man spendera väldigt mycket pengar på det onödiga och när det visar sig att man behöver göra viktiga saker då är det helt plötsligt slut och då finns det arga människor som förväntar sig avkastning som inser att oj, vi har en halvfärdig produkt och killen som vi satte i regissörstolen, han har spenderat bort alla pengar. Då är den stora frågan, ska vi försöka rädda projektet eller ska vi stänga ner det? Och i de flesta fall så väljer de ju att... Eh att stänga ner det då för att då finns det ingen tillit alls till, till projektet Nej precis det, det kan lite gå ut för där och ja, syftet med, med film är ju att tjäna pengar så man förstår ju att eh, alla involverade på det ekonomiska planet är, är måna om att och få ränta på sin investering där också men eh, Ja personer som Tim Burton eh, tror jag eh, lätt kan eh, drömma sig iväg och, eh, och fokusera på, på eh, helt andra saker och förlora sig helt själv i sitt material även eh, i de mer kryssade eh, filmerna han har gjort där. För eh, han, han känns som en, en, en drömmare även på, på gamla dagar på något sätt. Hur trött eh, han än verkar vara i registolen så verkar han eh, kunna förlora sig själv i, i, i materialet och kanske till och med gått så långt att han inte tänker så mycket på regin heller vilket eh, åtminstone jag fick känslan av eh, under Miss Peregrine där så att eh, det, det kan vara bra att vara en visionär drömmare men eh, ja, det kan ju ha sina nackdelar också det har vi ju fått se under eh, hans karriär här tycker jag Tyvärr ja, för alltså där finns väldigt mycket som man har gjort som har blivit en katastrof som kunde ha blivit någonting helt fantastiskt. Jag sa att vi inte skulle gå in på den men jag tänker nämna den ändå och det är ju Kalle och chokladfabriken för det här är en av de där böckerna som jag var väldigt förtjust i när jag växte upp. Mm. Den var väldigt talande och jag tycker om choklad så det var ju win-win för hela slanten. Och visst, jag älskar den gamla Wilder-filmatiseringen som är sanslöst fin fortfarande. Och när Burtons version var på tal så tyckte jag att det lät så enormt spännande. Den här visionären, hans fantastiska stil och hans sätt att göra film, det kunde ju bara bli helt fantastiskt. Men då hade han ju börjat att tumma på många av sina principer. Han hade börjat att ha med manus som inte riktigt fungerade. Kanske brollbesättningar som inte var riktigt rätt. Hust, hust, harkel, harkel, Johnny Depp, hust, hust. Mm. Och det ledde ju också till en filmproduktion som känns så... Så halvdann på många sätt och vis. Den känns ofärdig även om vi har en färdig film att titta på. Men många av koncepten känns som att de skulle ha bearbetats ett par gånger till. Många av kulisserna känns som att ja, det här är Bertoneskt men det hade behövt lite mer Burton för att verkligen fungera och så vidare och så vidare. Det är så mycket som, som inte fungerar och det gör mig, gör mig så besviken på Burton som regissör. Mm, ja, det, där tappar han greppet verkade det som. För ja, filmens koncept eh, har de inte eh, riktigt fått till stånd det här eller funderat mycket på överhuvudtaget. För allting klingar så så fel i Charlie and the Chocolate Factory eh, och mycket av det, det, det skulle jag säga vilar på porträtteringen av just Willy Wonka och hur eh, osympatisk och eh, hemsk de har gjort den, den rollfiguren där visst, eh, Roald Dahls bok presenterar Willy Wonka som en, en, en lite egen figur som är eh, Eh, godhjärtad men som ändå har sin, sin mörka sida om man säger så. Men eh, sättet som, som eh, Tim Burton och, och Johnny Depp har realiserat Willy Wonka på i, i, eh, i filmatiseringen där. Det, det har helt gått över gränsen och, och gjort det hela till... Jag skulle nästan säga en nedbild av, eh, av boken. Det känns som antingen hånar ursprungsmaterialet eller bara hånar oss eh, ett tittare och försöker få oss att, och må dåligt. Nej, det, det, känslan är bara helt fel här. Man har inte. Få till den, den magiska atmosfären som, som fanns i, i Roald Dahls bok eller i, i den tidigare filmatiseringen med, med Gene Wilder. Um, så det, det är mycket som är helt fel tonmässigt där. Berättarmässigt, ja, absolut. En enda röra också. Det är eh, också allt för. Eh, ofärdig stilisering av, av filmen skulle jag vilja säga också. Att det är det, det, det mycket skavanker där. Eh, men man kan hitta fina delar av den här berättelsen också när man tittar på den så det är inte en, en total katastrof, skulle jag säga men det, det, är, det är ofärdigt, är opolerat det är inte riktigt genomtänkt alla gånger och det, det, det reagerar jag på rejält när jag såg den filmen. Ska vi vara ärliga så är ju Börtons version av Kalla och chokladfabriken den version som är i närmast boken mm. det vill säga den följer originalhistorien absolut bäst där finns tillägg naturligtvis men den gamla varianten tar ju sig desto större friheter med innehållet och har ju stoppat in en hel del scener som, som inte existerar åtminstone inte i Roald Dahls bok. Det kan man ju ha åsikter om naturligtvis, jag tycker att det, det har sina styrkor, det har sina svagheter. Jag uppskattar att Burton ville vara originalet mer troget men slutresultatet är ändå någonting som känns så... Ja, så andefattigt måste jag säga. Det saknar väldigt mycket av det som gör Roald Dahls bok så fantastiskt fin. Och ja, det är Willy Wonka som är det stora problemet. Visst, han har sina negativa sidor. Visst, han är excentrisk Visst, han gör saker som han inte borde. Men Depps version av Willy Wonka är... är Ja, nästan lite psykopatisk måste jag säga. Mm. På ett sätt som inte riktigt känns i linje med figuren. Jag menar, man kan diskutera hur mycket av det som händer i historien som han... Han har planerat i förväg om vi säger så. Det är ju väldigt intressant hur distinkta rum de besöker som är nästan där för att locka ut värsta i de olika rollfigurerna som kommer till fabriken. hust hust harkel, harkel. Men ja, det, det är inte lysande men för all del där finns scener och bitar som, som faktiskt visar vad den här filmen kunde ha varit och... Det gör det nästan ännu mer smärtsamt tycker jag för då påminner den mig bara om att det här kunde varit bra. Det är inte bra men det kunde ha varit. Ja det, det, det kunde verkligen ha, ha varit en, en magisk upplevelse som eh, slog det mesta men istället så... Jag skulle säga att det, det nästan blir en, en blandning av Roald Dahls bok och Sa-filmerna, nästan. Eh, där man liksom skapar tortyrmiljöer som eh, ska, ska straffa eh, barnen baserat på, på deras synder så att säga. Mm. Och, eh, det blir väldigt nästan sadistiskt eh, över det hela. Och det, eh, det, det det bara blir fel. Så eh, den här. Det här skräckfilmselementen som man, man för in i, i berättelsen och väljer att och, och, och fokusera på och lägga fram på, på det sättet som Burton gör här. det här. Det, det, det klingar så fel som det bara kan här faktiskt. Ja, det gör ju verkligen det. Och ja, jag kan verkligen se SAR-referenserna här, här med, med bestraffningen- men å andra sidan var det ju många barnsagor som så ut så förr i tiden. Att det skulle finnas en sens moral där. Att om du, om du äter för mycket så kommer det att leda till någonting. Och om du är girig kommer det att leda till någonting. Och om du är arrogant kommer det att leda till någonting och så vidare. Och det kan jag också uppskatta att Tim Burton har hållit kvar. Och i stort sett har, har förhöjt snarare. Men... Det är inte lekfullt eller med ett sinne utan det är, det är smått istället och det, det känns helt fel tyvärr. Han har rätt uppfattning men han går en lite, lite för aggressiv väg för min smak och det gör ju att det står ut på fel sätt tyvärr. Ja precis, man, man har inte den rätta eh, balansen här och man har inte rätt framtoning i det, det man, man framför och... Ja, det, det är väl den vägen. Det, det har lite gått för, för Tim Burton sedan. Han har ofta rätt tankegångar i, i hur han bör eh, ta sig an ett projekt. Men sedan har det inte riktigt fungerat i att Han har inte eh, hittat rätt ton, rätt struktur, eh, rätt... Rätt andemening och verkligen föra fram så, så känslan blir bara fel i det vi får eh, uppleva. Och, ja, det, det, det är synd och skam att se för vi, vi vet ju allesammans hur, eh, hur bra det kan bli när han eh, verkligen träffar rätt och, och får det hela att fungera. Där, eh, där slår det ju verkligen gnistor och det måste vara svårt att få till den här eh, perfekta realisationen så ja, naturligtvis så måste det ju ske missare emellanåt att man, man gör sitt bästa försök men ja, i, ibland så kan man inte slå huvudet på spiken helt enkelt. Nej, och det blir nog en enorm press att försöka återskapa det man har gjort en gång i tiden. För jag misstänker att mycket av det tidiga som Tim Burton gjorde, det hade en viss nivå av spontanitet i sig. Han testade saker, han gjorde någonting som, som kändes rätt just då och nu förväntar sig många att han ska göra saker som jag liknar det han har gjort tidigare och det leder ju till att han kanske har kommit till en annan punkt i livet och någonstans hade velat göra någonting annat någonting som fungerade bättre med hans stil som den är nu mm. men han förväntas att hoppa tillbaka så han försöker på ett, på ett syntetiskt vis att influera det han gör så att det, det liknar hans gamla stil samtidigt som han försöker gå en ny väg och det kan ju vara därför som det känns så fruktansvärt fel eller så obalanserat eller så rörigt eller vad man än må tycka. Och det vore ju synd naturligtvis för jag är nyfiken på vad Tim Burton hade kunnat göra om man testade någonting helt annat. Men det sagt så, ja, han har många toppar, han har många dalar och den stora frågan är ju naturligtvis... Hur ska man förhålla sig till den här regissören? Hur ska man förhålla sig till hans filmer? Ska man fokusera på det gamla? Ska man ignorera det nya? Ska man se det med en nypa salt? Vad ska man göra egentligen? Mm. Är han fortfarande värd att titta på? Eller ska man undvika honom som pesten? Och det får väl bli lite där vi... Vi avslutar den här podden. Vad tycker du Pavo? Ska man titta på Burton och i så fall hur? Ja det, det är ju frågan. Tim Burton är ju en karl nu som man aldrig riktigt vet vad man har. Och det är i alla fall spännande måste jag säga. Så jag skulle inte vilja avfärda Tim Burton helt och hållet. Definitivt inte karl kan fortfarande prestera men man, man vet aldrig vad man får helt enkelt så ja, man, får, man får ta det lite grann som det kommer man får förvänta sig att eh, han missar med en och annan filmen att det, det, det kommer så småningom ett litet guldkorn i hans produktioner här bland alla Charlie and the Chocolate Factory, Alice in Wonderland så, så kommer det en, en liten big fish det, det kommer en, en Corpse Bride. Oh, ja, jösses, vi har inte ens pratat hans animerade filmer som, som producent och regissör. Med eh, stop-motion-animeringen som eh, han producerade i Nightmare Before Christmas. och Som gjorde i stort sett att, att Laika växte fram där också. Och hans fortsättning med, med, som sagt, med, med Corpse Bride och den här miljön där hans... Eh, Hans stil kom verkligen till sin rätta i, i, i, i dockanimeringen där. Och att det, det blev en helt ny sorts Tim burton filma fick presenterat för sig. Så, eh, sådana saker, det, det kan mycket väl komma i, i framtiden också, som jag ser det. Att helt plötsligt har han hittat ett, ett nytt sätt och, och ta sig an film på och eh, då kan det mycket väl hända att, att gnistan kommer så eh, avfärda inte Tim Burton som filmskapare för gödsenamn eh, eh, jag känner mig säker på att det, det kommer någonting till i, i framtiden här och även hans, hans sämre filmer har aspekter som man kan eh, ta och, och njuta av på ett sätt eller ett annat eh, det hoppas jag i alla fall. Jag har inte sett Alice in Wonderland än, men eh, jag, jag hoppas att det finns någonting där jag kan uppskatta eh, i alla fall. Men eh, jag som regissör, Tim Burton. Eh, kan vara lite krystad i, i gamla dagar men han, han försöker i alla fall. Han, han vill fortfarande vara den här eh, barnsliga rebellen som går sin egen väg. och Det verkar vara svårare och svårare för honom men eh, ge honom tid så, eh, så finner han säkert vägen igen. Det, det har han gjort förr och det kommer säkert att hända igen. Och det är ungefär så som jag ser på den här mannen också för jag är väldigt förtjust i många av filmerna han har gjort just för att de är så väldigt lekfulla, så fantasifulla, så magiska även om de är mörka och väldigt ofta obehagliga. Han får alla de här elementen att bli fantastiska upplevelser. Även om man kanske får en och annan madröm, jag vet att jag gjorde det när jag var yngre åtminstone, så är det värt det. Därför att det där finns, där finns så mycket att ta del av. Och visst, för all del, vi har varit väldigt kritiska när vi har pratat om hans filmer. Och vissa av dem har fått väldigt hårda ord från oss. Och så ska det vara. För är det en flopp så är det en flopp. Skillnaden här är att Tim Burton är en så sanslöst annorlunda regissör att hans flop är intressantare än vad många andra filmer är. Många gånger är det värt att se dem bara för att se vad han har hittat på. Och visst, för all del, det är inte det mästerverket som man hade hoppats att det skulle vara. Men det är åtminstone en annorlunda filmupplevelse. Och i dagens filmklimat så är det väldigt välkommet. Jag låter kanske som någon som vill... Ja, svepa alla hans misstag under mattan och så är inte fallet. Gör man en flopp, ja då får man ju äga den floppen om vi säger så- men jag tycker att hans storverk är tillräckligt stora och starka än idag för att jag ska ge honom en chans när han har floppat. Nästa film är kanske en av de där guldkornen och det har ju faktiskt kommit lite intressanta filmer från honom som vi inte har nämnt hust hust Harkel Harkel som kanske ger en liten vink av vad han är på väg. Peregrine var inte en sådan film men den kunde ha varit. Den innehåller ju alla elementen så... Ja, jag ser fram emot att se vad han hittar på. Det sägs ju att det är en Beetlejuice 2 på gång. Nu kan det ju gå åt vilket håll som helst. Och normalt sett så brukar ju en uppföljare som är så här många år efter originalet vara någonting man ska vara riktigt skeptisk till. Men varför inte? Jag vill ge den en chans. Och det uppmanar jag alla där ute till att göra med Tim Burton. Om man inte vill se alla de där flopparna, för all del undvik dem. Hans film-CV är fullt med intressanta filmer som har blivit succéer. Man kan titta sig mätt på dem och få en fantastisk upplevelse. Ja det är välvalda ord måste jag säga här för det, det finns det många toppar och njuta av här så man kan ta och, och sålla lite i CV och se vad som kan falla i smaken där och vad man kanske inte har upptäckt ännu det, det, det kan finnas någon liten rulle som har gått en förbi som kan vara den här upplevelsen som, som man är ute efter när det gäller Tim Burton. Och Ja, det, det är väl lite den vägen vi ska gå nu här också och ta, och, eh, ta ett lite typexempel och djupdyka ner i, eh, i en Tim Burton-film för att, att, att se vad det hela handlar om. En film som kanske inte... Alla har eh, riktigt hört talas om och gjort uppmärksamma på så eh, det kändes som eh, rätt tillfälle att, att, att, att göra det här djupdyket för att, att se vad en modern Burton är, är kapabel att prestera. Ja, för nu ska det ju bli lite mer realistiskt i bildrutan och någonting som mer påminner om Big Fish än till exempel Beetlejuice. Vi ska följa en historia om en kvinna och hennes liv som är väldigt, ja, sorglig kan man väl säga, samtidigt som det finns mycket färg i den här filmen som används på ett sätt som inte är vanligt i Tim Burton-film. Han brukar ju vara väldigt explosiv med färgerna. Här är skalan lite annorlunda och den används på ett sätt som är ovanligt- Faktum är att när jag såg den här första gången hade jag inte en aning om att det var en Tim Burton-film. Det var någonting jag såg efteråt och blev väldigt förvånad. Nu ska det bli kul att titta på den igen och se om jag kan ja, koda av den och se var hans stora influenser finns. Mm, det låter riktigt spännande och, och jag som inte har sett filmen innan ska, ska försöka hitta eh, dagens Tim Burton där i och, och se var, var det hela står och var han befinner sig rent kreativt också. Jag tycker det ska bli väldigt intressant. Och från det här, du har berättat för mig om, om filmen här också så känns det som eh, han... Vagar gå en lite ny väg, precis som han gjorde med, med Big Fish, och testa någonting som ligger närmare verkligheten, men som fortfarande verkar vara så där lite, lite sagolikt. Mm, jag hoppas ju att du ska se på den här med stora ögon och att du kommer att hämta andan av förvåning i mycket av det som händer för jag tyckte att den var väldigt gripande när jag såg den första gången. Nu vill jag se om den, om den lever upp till det och man kan se på den flera gånger och få samma intryck. Är den en topp? Är den ännu en dal? Jag har ingen aning vart vi kommer att landa men det kommer att bli en intressant resa åtminstone. Det låter väldigt betryggande i alla fall. Så länge det är intressant så kan jag lätt svepas med av det hela. Så låt oss se vad, vad det här levnadsödet har oss och, och vad vi får uppleva, vad vi får känna och, och vad vi får se. Det är jag extremt taggad för helt plötsligt. Mm, fast eh, vi får nog ta och hålla oss mellan ramarna här, annars kan det gå precis hur som helst. Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss och vi hörs snart igen.